گران مخترم وارد ان کو ده مولانا متی توسی بخمت صحیب دارا ہے تفسیر دا پچاسی نمبر کیسد په محلہ بلالخیل منعوس کی پتیرنا اوپو پندر نو دوزار آراد کی شہر ہے جدی ده ملاوی دو توید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیز دیمین چوک جنگیر آرار سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید موبایل نمبر زیرو اوس خبره بلشان شوه مړ به کور کې پرو او دی به چې کم نوډه کی خصوصا ممندوو کې او دارنګې مفتهو کې دا لړمیوا پخ کوي لړمانان را جم شوي سادو والله غ لړمانې خوري لړمانې را جم شوي لړمیوا پخ کوي دارنګې جړان د مړی کور کې دا حرا م ده دارنګې ګړ ب د چه دا ملی کور کی آگا کی گئی او دا ملی پا رسم او آگا اصول سنت کے شیع القرآن رحمه اللہ تقریباً سپنزوش تفوری ذکر کڑی دی چه دا دور بیدعات دا دلی ملی پا کور کی کی گئی اکبر او دا روایت چه تیار کئی تاسو دا جعفر والا کور دا پارتو آم امام ترمیزی دارنگ مشکات ابن ماجا د ټول چې کم دې نور نه نقل کړل دي دارنګې غن حوالے په دیبان نه چې د مړی پکور کې اتام فړل او هغه په خول دا چې کوم نه دا جایز نه دي دا ناجایز دي الله اکبر لکه دا ذکر کوي مجالس الابرار کې دارنګې دا ذکر کوي پار په شذې کې دارنګې دا ذکر کئ فتح القدير ک فتح القدير کو يكر اتخاذ ضيافه من الطعام لانه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعه مستقبها دا در ناكار بدعت دا دا ذکر کئ شامی ک دا رنگه امداذ المفتين ک دا رنگه ذکر کئ پ بس دا ټول فقهای کرام مسائل اربعین دا ټول ذکر کای چې د مړی په کور کې مړی والا خوراک په خول او په خلکو باندې فړل دا چې کم نه لوی بداتې او دا خلک راتل او دیت ډیر دل دا چې کم نه ناروا کای راغلی نو په کاری شي بسې ها د لری زامل مان راغلی دي او هغه چې کم نه راغلی دي او د څلو اخوته اوس داسې نشته د روټي ټیم پیراغه نو هغه غوڼډیان لپاره دي چې باغ میلمنو ولا اوموخري او کم روایت چې راځي په دې کې چې لاکا مشکات کې روایت راځي یو خزرعاله فلما رجا استقبله داغ امراتن امراته او بیا هغه زمير راځي کله د میت ته چې امرات الميت د مړي خزرعاله هغه ورپسې راولې کو نبي عليه السلام دعوت قبول کو هغه دا ابو داؤد په حوالہ باندې ابو داؤد کې سارا چې کم دنو دانش دي زمير نشته دي دا اس راوي چې کم دنو سيادت کړه دي او بس تخفل کيته د پاره کار جوړ کړه دي اغه روايت کمزور هم دي اي کي دا س راويان دي چې پاره باندې خلکو كلام کړه دي او بل دا چې فقهاو د اجماع خلاف ته اجماع نه خبره چې کم دا د مړي په کور کې ډوړاي په خوله دا درستانه دا و ساين نه نور چې سور استدلالات دی کوي اغه ټول چې کم نه درست نه دی او کمزوری دی خدای نه ځان بچ کول غواړي خاص کر تاسو خذله دا مصیبتونه په ساړو کې چرای شي نو دا دا خذ چې کمند او غي مجبورہ کړي خذ خذ مجبورہ کړي او غي وتاي شابه اعلی ته دا پاخه کا او دا پاخه کا او وتاي یو غم شو نو مو وتاي ما په نو هغه خذ چې کمند خاون تاوي شا با شوم بام که بیا با ماخامی الوام پخه او بیا با چکمدنو وی هر جمع دیگوم پخه او هر جمع بیپی پخو نو بیای وی وی اسی وی رلمی یاخ کلو وی مای ادره گا چه پسال پس وی اختوب و جمع باند نو ما تا چاوی نو ما وی اغی دک کسی چه دیده د ما تا مال مای مالی ستاوانو که مالی ستاوانو که پا دیگون ای خپله لگی دلی دی اندوست د هندو ستاله خدای ناراضه کو کنه مالو د 57 کړي دا خزيد دا نو دا مجبور کی آ یو نو ما سره له من کرا غم شیو نو زمون پپو وا پات شیو پپو او پاتشن چرالم دی سان دې چ شروع کوون دی نه بوي نشا غلې کړي د نو بیا وته وی څه دیا سي اخو دی خو سکه تلې سکه کاره شونه بیاي دا, دا سکه وی ما وصیت کوله چې ما به مرغز کې نه قه وي دای خو خلکونه د پومه تود جوړي د پومه تود جوړي د مرغز ولا خلکونه دا خزې په دې ګناونه باندې دا سړیا مختک یکثر د مصیبتونه په خزو کې او دای جوړکړي سالوي ختې دي جومي او دادي دا ټول دا د اندوان دی دی او رسمن دي د دې حقیقت نشته ری او نه په دی باندې ثواب میلاویږي او نه کوم ده مړی ته دا ثواب راشي بلکه البته دا عذاب خطر ده چې کم مړی په یو علاقې رواج یو غلط رسمی او د دې د اغه دا را پو وصیتونه کې چې ما په せ بد غلط رسمنه نه کوي او دې مړ شو نو بیا دې هغه سره مور خپل خپلوان وان نو دل په باندې عذاب ورکول شي دې هغه ته په دې باندې عذاب او سزا بیا ملایوي کی نو دا شې سینه دې دروست نه ده وکان أَبُوهُمَا صَالِحًا مُبتَدِعين را پاس دل وَيَ اُغُرَى وَيَ وَسِلَةَ ثَابِتَ شُوَى دا اپلار نیکو نزو که سو دا سوکڑو نا دا اللہ وسیلاب الزوات فاضله وکانا ابوهما صالحا وایدا نه دا ثابت اشوا توه پاګلا د قران کریم دا طریقہ دا د قران دا طریقہ دا, دا, دا چې کالا هغه د یوسړیس ذکر کړي د یو بنده ذکر کړي نو دا سفت ذکر کړي د نیکو نذکه دا صفت ذکر کو دا نه چې د د نیکوالی د وژنہ چې کم دنو هغه به شو وکانا ابو صالح دا صفت صرف اونیکو ورنہ دا خپل یتیمانو او د یتیم د مال حفاظت لازم دی نو زکه چې کم دنو هغه د یتیم د مال حفاظت کو او کته دی دا آیات معنی وایا بیدتی کته دا آیات معنی چې کانا ابو صالح نو ټولونه نه کنه هغه د یتیم د مال حفاظت کړو او تا خود یتیم د مال نخپل خټه ډاګه کړی دا ټولونه بیا تا خود یتیم او بل دا چوی وکانا اند اللہ وجیھا اللہ سقمخاورو و ہا نو سمعنا دغین زواتی فاضله ثابتل کده مخاور دامت لبی نو پیغمبر چې مخور ګرځي او دا غد ذات د وجنه ارس کیږي نو د نوح علی صلوات سلام او د لوط علی صلوات و سلام د بیان ولې بیان خلاصيږي ولنا خلاصيږي د هغه په ذات او د هغه په محبانه چې د هغه اتبای نه وکړو هغه سینه کومالی نه دکړي ولنا خلاصيږي بیا وسلا بالذوات فاضله بالکل بدات مستقبحه ده او كل قول و فعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدع علامه ابن کثیر ذکر کړي د اهل سنت والجماعت مسلک ده چې کم قول او فیل د صحابه کرام نه نه نو دا بدعت ده اهل سنت هر قوله او فعل کی داوی او علامه روح المانی ا ذکر کئ تفسیر روح المانی کی اغه وای چې دا وسيله په ذات سره او په حرمت سره دا د صحابه و نه ثابت نه بلکې دا وسيله دا کار د فرعونانو زما شیخ شیخ د شاپورو رحم اللهغه به ذکر کول دا, دا فرعونانو ویلو قالو بعزته فرعوننا ان نحن الغالبون دا کو هغه ویلو موږ به دا فرعون په عزت عزت او توفیل او حرمت دا چې کم د الفاظ مترادف دي او دا د فرغونیانو کارو نو ايته کره فرغونیانو کار کین کی نو کوي دا یو څو مثال دي چې مختصره داسې ما اشاره تن او چیړلې و يس الونا کان دا جواب د سلوره مې چو هي چې وګړه اذل آ چې کم ده آ بالمل غیب ذکر ادا شنا شنا شنا کارونه کړو نو عالم الغیب دا غی جواب شنا ذل قرنین عالم الغیب نه دی ذل قرنین عالم الغیب نه دی نو هغه محتاج د قوم په خبرونو پویده الله اکبر د قوم په خبرو نه پوه شي ما ولا زایور کړو ان ما کنالو فی الارض ما تا محتاجو بل دا چی دا قوم پا خبرو نو پویدو او امداد که غختو کی محتاجو اعی نونی بیقوه اعی نونی بیقوه نو محتاجو علم الغیب نو زلقرنین سوک نو زلقرنین نا دلتا که سکندری رومی مراد ده سکندری رومی او آغا دی کم ده نو دا سکندری یونانی نا اډیر مخ کې چې کم ده 13 شو دی سو کال مخ کې دا غنه 13 شو دی تقریبا د 2000 کال مخ کې د اسکندر یوناني نتر شو دی او دا وای د حجره علی صلاتو سلام وزیرو وزیر او دا بل اسکندر یوناني دا مشرکو او د ارسطو 43 وزیرو نو یقینی دی نه مراد اټک کم کې اسکندر رومي دی او دا یونانیس کندر ذل قرنین اته مراد مده زکا مشرکو الله اکبر و يسالونك عن ذل قرنین او تاسو کئستانه فبراد ذل قرنین کې قل اوایا تاسو کئستانه فبراد ذل قرنین کې دا صفات داغو اوایا ساعت ولیکم من ذکر زرد چوبله بسو پتا سو باندې دغه ذکره ص بیان ان مکننا بشکما طریق د جواب بشکما ما زای ور من گزای ور کلو د پار پس مګه کی د هر یو شینه سبب سامان ضرورت فتبع سببا پشورو شو دے پس سفر باندې سببا پشورو شو سا بابا سفر بانده یا فاعت با شروع شده سا بابا پا لگولو دست بابو بانده حتی اذا بلاغا ترده پوری حتی اذا بلاغا ترده پوری چده اورا سی دا مغرب شمسی اغزای دا دوبی دو دنورتا وی مندانگی لارا تغروبو فی آینین چی دوبی دا آغا فی آینین پیو چینا که حمیعتین خڑا خڑا چینا کی دوبی دا چینا که نا انتحاد نظر ده۔ څळे د دریا په غاړه ولاړي څळे ویګن د انور د دریاب کې دا زمنګ د نظر هغه انتها ده بسو الله اکبر حتا اذا بلا اثر دی پورچ د اور څخه دا دو دوبې د تنور تام من دوه غي لاله شډوبې د پیو خلچ نه کې او وی موندا غي وغي پر سانګه کې یو قومه هغه په خوا کې یو قوم لاره فلنا وی یا ذل قرنئ نه اوه منګه بطور واهی یا بطور الهام هو نیک سړی هو بل اتفاقو نیک سړی مسلمان او په نبوت کې اختلاف دي نو کئ نبی شي نو بطور واهی وته مونږو او ک ول شي نو قلنا اي من غيا ذل قرن اين او ذل قرن اما ان توذب يا با عذاب ور کي ديلرا وا اما او یا انت انت تاخذ يا با او کلی توپ بارد دی کي حسنه خبره قال اما من ظلم ويغار چا سوق دي چ ظلمو کي زرد عذاب ور کومگا دلرا ثم يرد الى رب بي واپس کلی شيرب خپلتا پس عذاب بوار کي دلرا عذاب النكر عذاب ناشنا اور چا د دي چي ماندل يو عملو کي نه فلهو جزاءن د پانا لا بدله ډيره او زرد د چوبو منګ د تادخ فلک في ام من امرنا اي في امرنا په کار خپل <سؤال> کې يو سرا د سنتيا خبره یا من امرنا اي من امر الديننا د د کار د دين خپل نا يو سرا د خبره ثم اتبع سببا مشريقي سفر بیا شور او شوه په سپار بل سپار باندې یا بیا شور او اکلو لگاول د اسبابو حتا اذا بالغمت له شمسه تر دې پوره چوره سي دا زائد خطلو دنورتا وي موندا غي لرا چراس راس, راس, راس سرګندې دو راحتو علاكم من بيوكم نن لم نجالو جنو رسول موږ دې دې لپاره من دونها ماخد دین ورنا ستره سپردا ماخد دین ورنا سپردا پردا نوا کذالکم داننگ کار وکمگا وقد احطنا بما لديه او تحقیق سره یاته کړيلا منګا پاالات باندې چې مخکې ودندنا خوبرا پعلم خپل کې اه والا ثم اتب سببا شمالي سابروسو بیا شورو شوده په بل سفر باندې یا ثم اتباب یا شورو شوده په لګولو د اسباب باندې تر دې پورې چوره سید بینس صد داینې په مابند دوغ مابند دوغوندوتا وجد من دون ما وی من ما سیوا یو ترابد دي دوالو غوندونه قومن یو قوم لره لا یا کا د نا يفقهونه قولا قریب نوې شیخ دا اباجا اغی معنی کوي دی زای باندې وای چې شیخ د پنځپره اغی به معنی کوله په دې زای باندې لا یکادو نا يفقهو نا قولا لا یکادو نا يفقهو نا قولا نږدې نو دی چې په شمه په خبرو دی یو بل باندې دی یو بل په خبرو باندې نه پوی د لا یکادو نا يفقهو نا نس دې نوې قریب نوې چپوښه ده دواړه دیوبل په خبرو باندې دیوبل په خبرو باندې هغه خبر نو او پونه شو الله اکبر نو عالم الغیب نو کنه زګه په خبرو باندې نه پوي او اله نو حاجت روانو قالو او دې په ذریه د ترجمانه یا ذلقرنین او ذلقرنین اِنَّا یا جوجہ بے شکدہ یا جوجہ و ماجوج مبسیدون فساد کا انکی دی فی الارض فزمکہ کے فزمکہ فساد کا انکی دی اللہ اکبر فَحَلْنَ جَعْلُ فَحَلْنَ جَعْلُ لَكَ آیا نگر زومنستاد پارا خارج انچاندا آلا انت جالا پا دے باندے چھتو اگر پما بیند زمنگا پما بیند دے سد دا بند یا جوج ما جوج دام انسانانو په شانته دی افس اولاد ده لکه علامه روح المانی او انشا کشمیري مولا ذکر کوي قبیله tali min auladiya min ya qabila tali min auladiya afis ibnuno da de afis ibnuno اکبر او دام انسانان نډیر دی لکه حدیث کرازی دا لرنګي اخر زمانه کې اخیره زمانہ کې وکفار یو طرف ته شو مسلمانان به بل طرف ته شي او مهدی علی السلام آو پیدا شي حسانی او حسینی سید دي فخوي او شکل کې د نبی علی صلاتو سره مشابه دي نومی محمد او دفلار نومی یې عبد دا مشابه دي دا سره داغ سره به قرہان بیعت وشي په مقام ابراهيم کې او بیا شام ته لاړ شي نوې صلیاتو والسلام بیا ااده اسمان نا را نازل شي د د وزارت بکوی او بیا چې کله مهدی وفات شي نو ایسه علیہ الصلوۃ والسلام بیا خلیفه ګرځي او دجال بیا د اغه د لاسه مردار شي دجال یولویہ فتنه ده عادی سوک راضی هر امت اا چې کم نه هر امت بخفل پیغمبر اغا پیغمبر به دی یرولو د دې دجال نه د د پ تندی باندې ا کفاره کافر بالکل یا اس طرح بالکل دا بڑا کراوت دا او بل اس طرح دا چې کم نن طشه دا الله اکبر ابن سیاد اغه دجال شبیب دجال دی عین دجال نه دی دا روایت چې کم راځي دا غي جواب محدثین دا کوي بیا دا غي نفس په یاجوج ماجوجو دا راوځي او ایصال علیہ الصلوۃ والسلام بسر د خپل ملګرو نه کوئی تور طلار شي او دا چکم دے دا جوج ما جوج ہو دائی و بیا زیسال صلاة و سلام پخیرو باندے حلا کی گی پیعو ظل باندے اللہ اکبر اللہ فحل نجعلو آیا گر ته زمانگ دا فحل نجعلو لکا خرجا ایو نگر زومنگستاد پارا چاندہ پا دے باندے چا جوڑکے پا مابیند زمانگا پا مابیند دے کے سددہ بندو یو دیوال قالا ما مکنی آوے او وی اعوذ بالقرءان اع چراکړې دې مالرا ما مکنی اچ طاقت راکړې دې مالرا په بارا دې کې رب زم ما ډېر پس امداد کوي زم ما بقوتن په مزه मेहनत سره اجعل اب اجعل اب اگر زوب دا چو دې لپاره چو اگر زوم څه په مابین بین تاسو په ما بین دې کې رد یو دیوال ردم هغه دیوال ته وي چې دا هغه اجزا یو بل کې دن نشوي وی او صد هغه دیوال ته وای چې اجزا یې د سیوبل کې د نن نشوي نه ډیر مضبوط نه دی ویو دیوال قدرې را لورځو هغه وې دا سې کلک دیوال بدل اورځوم خو صرف زمایم دادو لګو کوي بور له رالی لوي ګور امداد د غیر لانه جایز دی و ته مافو کله اسباب ما تحت اسباب پیژن نه آ ته نه راړې مالا زوبرل حدیدو ټوکړې د اوس پنې تر دې چې کلا برابر شو بینه صدې نه پما بیند دوه غوندو کې قال وی فوک اوې پدې کې تر دې پوره چې وی ګرځو غې توتید اوس پنیا تاंबे هغه اور کو قالانو می فرمایل رالی ما تا چې تویک مزه پدی باندې تانبا اوس تانبر اړه چې تانبا پې تویکو فمستاو ای یزهرو فستاقت نلری چراو فیج داغینا ومستطاو طاقت نلری دی طاقت نلری دی داغین نقباد سوری قال هاذا رحمت من ربي وی هاذا رحمت نامې ربان دې فروردګار دې طرفه دې فروردګار زمانہ فایدا جاوا تو ربي پس هركه لا چرا شیواد او بگر خوی دیلارا مات توٹی توٹی او دا وادد رب زمان حقا بالکل رشتیا و تارکنا او پری خود دید او خروی پری بدو باز ددائی باز او او با زین تتی یوم اینن پدارس یاو یوموجو چھ چھپے بوی فی با زین پواز نورو باندے غورزی کرا ورزی کا پ نور نور باندے وانوفکا او فوف ف اولی شی فی سورہ پش پیلے کی فجما نام پجمہ و کم گدی لرا جمعہ تو پورا جمعہ کول سرا اللہ اکبر وارز نہ جہنم او خارہ ب گلو منگا جہنم پدارس باندے دفار د کافرانو ار زام ختا الذین عاک سام چ وستر پردو کې د توحید زمانه ان ذکرې د قران کریم زمانه وکانو لا استطیعون سما او نو د او د لا استطیعون چې غخت... غختل سما او ریدل د حق نو د لا استطیعون چې نه یې غختل سما او ریدل د حق د او ریدل غختنه 13 درې پورې دفعه د دریو در در در ا د صلو رو شوبات او شوا او هه سانس د دنیا زکر شو دا و ثابت شوا چاله مول دیب یکی ولاده اوس خاتمه د صورت او پدی کې الله اکبر زجر کومشریکین وباندې چ نور شاته علم الغیب وای او دا د لپاره تخویف او د منکو د لپاره بشارته او بیان دا کیده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اب ہنسب الذین آیا گومان کئہ یا کا سانچو کوبر کړه دې دا چې د جوړ دی دې په بندگان سم ما نه دا چې دینی ولیدې بندیگان سم ما سې واد الله نه کار سازان نو دای دا گومان کئ چې دای بوله نه کی زما بندگان نیولې دې غی عالم الغیب وای نو دا گومان کئ آیا نفوم ذالکہ آیا دای بوله سن نه فور کی سو نا تراکیب گڼ دې د اسانه ترجمه ده آیا گومان کئی آغا کسان چکو پر اکڑا چو جوڑ کری دی آغا بندیگان زمان ما سیوان زمان کار سازان عالم الغیب واگ داران ده علم غیب آیا انفاؤهم زالکا آیا دان نیول بدهی لسا پایده ور کیسو نا چاره نا ان نا تدنا بشاکمغا تیار کړی جهنم د پاره د کافرانو نو زولا مل مستیا شد مسلې د علم غیب منکرو او غیب بلچ د پاره ثابتو نو الله و جهنم میمل مستیا دا قل هو قل وایا هل انبئکم ايا خبر در زتان استا بالاخسرینا پډیرو تاوانیان باندې اعمال په اعتبار دی د اعمالو کې آ کسان چې اپ اعتبار د اعمالو ډیر تاوانیان دی غدا تو نخېما آه کوم دیار هغه چې هغه په ساندو ولا ساندوم چې بربادت وا کوشش دی په ژوند کې او میاسبونه او دای کوشش کوي نو میخصینو نه چې دای کوي سونه یو ښکارلره اولائک الذین الله اکبر مفتدیین دای خدای خیال کوي کې موږ خه کار کو الله وی هغه دنیا کې برباد شوه دی اولایک الذین دعاک ساندی دا پلیت اکه ساندی چې کو پرې کړی پاتونه د خپل پروردگار باندې والی قایو په ملاقات دغه باندې پس برباد شوی دی عملونه دای پس قائم به نو کومه د دې د پارا پرز د قیامت باندې وزناتول زکا دغی تول وینې نه خاصی دنیا کې تلل دی ذالک دا بدل د دای د چ دی به کفرو پس سبب دای چې د انکار کولو د مسئله د المغیرنا او نیولیو آیاتونه زمو پیغمبران زمو حضور او په ټوکو باندې اکبر است سره ټوکی کولي اغه مضمون د بن اسرایل بیارامات کو ال الاستهزاء بالامرینا بالامرینا بالمعروف والناهی عن المنکر سبب لنزول الاذاب انالذینا بشاره بے شک آغا کا سانچی مان له عمل کنه ویبا د دای د پار جنت د فردوس جنت الفردوس نزلام المستیا ا می خالدینا فیها همیشه وای دی پای کو سیدون کہ نہ بغاڑی د داینا حوا ولا بدلی چې موږ دی پدی د مزوز ځای وای قل اوایا لو کان لو کان البهر کچرشی دریاب میدادن سیاید پاراد دفارا, دفارا صفات درب در زما نو ختم بشی اغد دریاب مخکی در ختم در اگر دریاب مخ کی انتن ان تن فد کلمات رب شه ختم ش صفات درب زما ولو جنا اگر کرات نو کومگا په مثال دد باندي مدد پ نور سیای سرا که در طول در یابونا دنیا دا ټول سیائش یو درف صفات لکل شروع شی نو درب صفات نختمی گی نختمی دن کی دی داب ختم شي خوان ختمی گی قول او انما انا بشارم مثلکم بیشک ازو انسان یا ماستاس و پشانتی یوحا وحی کولشی ماتا یوحا وحی کولشی لیا ماتا تا انما ما چې بشک خبردارا چې حاجت رواسته الله واحد حاجت روا یک یودے بل سو حاجت روا نشته عالم الغیب یک یودے بل سو عالم الغیب نشته الله برلین رالن هغه د بشریت نې انکار وک او هغه وایګنه کومه غداخه د بشریت نې انکار وک الانکه د بشریت نه انکار د پیغمبر دا انکار د قران کریم مې نو قران کریم انکار دی نو غیدل ته تاویلات کوي وای انما انا وایدل دبل انا معذور ته انا انا بشر مثلکم ذخ و زیمه او بشر ستاسو په شان دی بس سید و بیاخذي پرغون څو مسلمان کو اغل انا ربکم الاعلى انا ربکم الاعلى نوایا بیا توایا چې پرغون دا ویلو چې انا انا زه خو زېما ربکوم رب خو ستاسو اله ذاته ته خدا शिवाय کنه بیا پرغون دا سیمندو پر او کم ځای کې چې حسن راغلل هل كنت الا بشرا الرسول الته بچل کې وایا هل تبسکه الله اکبر قل انما وایقینن خبر دا لا چې انسان ستاسو په شانتي وایي کولی شي ما ته پدې باندې چې خبر دا لا چې حاجت رواسته تاسو حاجت روایا کیو دے پس هر چه دے چې امید لری د ملاقات در خپل پس پکاردا چې مندوک نه کو او شریک دین کی پای عبادت د خپل رب کی اس یو تنرا اس یو تن شریک نه کی امتیازات صورت ممتازو په دې تفصیل شنه پیده شرک فی الایله میکا والا صورت ممتاز او په دې باندې چې واقیا د سابقه په بیانولا صورت ممتاز او چې واقیا د حضرت هجر بیانولا صورت ممتاز او په واقع د زل قرنین باندې صورت ممتاز او 파 د باغ والا واقع د باغ والا باندې چې مال باندې غرور کړو دارنګي صورت ممتاز او دری دې درو باندې ادرې وجه چې هر څاڅد دنیا یې سے کرکاو چې دنیا بدن واغسته شي لکه څنګه چې اغسته شي وا الله اکبر دا باغوالنا یا متاو الدنيا قلیل دنیا فائدہ ده لګا دا بلدا چی دنیا فائدہ لګا دا او بلا وجدا چې دا دنیا په پتا سو باندې وابال شي پدې درو حاضر باندې صورت ممتازو الله اکبر دارنګي صورت ممتازو دا آغا هيذر علی سلام د دیواله پا مرمت باندې دارنګي صورت ممتازو پدې باندې چې هيذر علی سلام کیشتای ما تا کړي وا دارنګي صورت ممتازو پدې بیان باندې چې هيذر علی سلام اغزوان قتل کړي وو دارنګي صورت ممتازو پدې باندې پدې باندې چې د کلیوالانه टुडे غوخته وا استطعم اهلها استطعم اهلها په دې صورت ممتاز وو اخر داونه ان الحمد لله رب العالمين طالعليم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا ذکر رحمت ربك عبده زکری اذ نادا ربه ندا انخفی اللہ سورہ ماریام مکي سورۃ تے ترتیب جو قران کریم کی لمسم نمبر دے پس د سورہ کاف نا او ترتیب نزول کی فلور سالیختم دے پس د سورہ فاطر نا عربت دے مقابلی سورۃ سورہ کاف سرا پگن موجود آندے لے سورہ کاف کې نفي د شرک په اړه علم او چې لهو غیب السماوات نو سورہ مریم کې عايجز دعا مخلوقات ذکر کوي چې د کومه نفي د علم غیب او شوا سورہ کاف کې چې نور ماجستی ترقی علامات سبقہ سوره کاف فتوحید بانده ختمو قل اوحی ایلی آنو قل انما آن بشرب مثلکم یوحا ایلی آنما ایلاؤکم ایلاؤ واحد آ ختمو فتوحید بانده من سوره مریم کے ددے دعوے د مضبوط اول د پارا واقعات د انبیاء کرام ذکر کیں دا رنگی سورہ کہف کیو انم فتیہ تن امنو بربہم مسجد نہم ہدا جبا اسھا بک ف ہدایت ور کلو وربتنا قلوبہم اغای ما مضبوط کرو نو دی صورت نا صرف اغای نا نور میں مدیر انبیاء مضبوط کرو او دا اغای فضلہ میں پٹھائی راوستے وے دارنگی صورت اکاف کیو اتخذ الله والا دا دیوائی چی اللہ نائب نیولده نو سورت ماریام کې دا قول ذکر کئی چی دیوائی اتخذ الرحمن والا دا اللہ اکفر نورم گن رب تو نجیر دعویٰ سورت سورت کی دا ثابتائی دعویٰ سورت دا احتیاج العباد الصالحین الاللہ تعالی چنیکان بندگان اللہ رب العزت تا محتاج جیہ احتیاج دنیکان و بندگان دا ذکر کئی رب العزت خلاصت سورت دا سورت کے دری بابو ندی اول باب د ایات لمبر ترس ساتھ پورے اوپدے کے آئی جز دا انبیائی کرامو زکر کئی چی انبیاء آئی جز دی بیا دویم باب چون ساتھ پین ساتھ دے دو آیا تنوکے چون تر پین ساتھ آئے کے دا زکر کئی دویم باب دادا آئے ظلم حلائک او درین باب و یقول الانسان اعظاما مدت لسو فا اخرج حیعا ایات لمبر چیانساٹھ ناتر اخیر پوری پا دیکی تخویفات تی دارنگی اس بات د قیامت او زجر دے پا منکرین دا قیامت بانده او آئی لتخویفات او زجر دے پا اتخاذ الولد بانگی خلاصة دو صورت طول دا چپو صورت کے دچونشو قل کو آئی جز ذکر کی گئی دا اللہ تا آجز دی کافہایا آئین صاد اللہ آلم بمردهی یا باسي مفسرين کرام دې آي کې تعبير داسې کوي وې کاف نه مراد کافي او ها نه مراد الله یا نه مراد يدو يد الله او ا نه مراد عالم او صادق د مراد صادق نو مانا دا چې الله کافين و يده فوق ال ايدي عالم و صادق الله کافي له او لاس د دې الله د خلکو د لا بر د بر عالم او صادق ده کاف حاء عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا دا ذکر دے پند بیان دے در رحمت در رب ست پابند خپل باندي چ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اذنا دا ربہه ندا ان خفیا ہر کلا اس غره اجز ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر رحمت ربک اس ذ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اجز ذکر گئی الله اکبر یادا چه ها ذا ذکرو یادا چه ذکر رحمت ربک عبدو زکیا فی یتلا علیکم خبر موضوع ته یا مبتدا موضوع تا معنا دا ذکرو دا بیان دے در رحمت دربстаў بندخ خپل باندي زکریا چه زکریا علیہ السلام ای زنا داربহু نیدان خفیا ای جس د زکریا علیہ السلام ای زنا دارب ور کلا چه واز وک خپل پروردگار ته نیدا ان خفیا اغه आवाज پپټه باندي پپټه باندي او د پټي اواز او ا دوا ا چه کم دا مامور دا لکه امام مدارک ذکر کئ اللہ داہو دعان دعا سرا کما هو المامور به وهو ابعد من الريا وقرب الى الصفا دا اواز رب توک په پټوان دلک څنګه ما امور ده په حکم کښه دی او اواز دریا نډه رل یو صفای د خللته ډیر زیاته نش دی وی داننګي اولائم کرام ذکر کړي د تفسیر لګه تفسیری کبیر ذکر کړي وای داځکه فکانل اخخوا او اوله ل نه هو اووانې ریا او د خللو ف اخلاې دا دریا نه ډیره لریوي داګې او لما کرام زیکر چې دا دریا نه لری وي دا رګې کتابته سیل زیکر کوي چې پټبانندې دوعا دا دریا نه پانکه دواوي چې په پټبانندې وخته شي دارنګې ک کوئي وې دا مامور وا دارنګې خازنوم دا ذکر کوي روح المانیم دا ذکر کوي شپپټه باندې دعا او غفتی شي نو دا ډېره چې کوم دې مفيد او دا دريان ډېر لګوي از نا دا ربহু ندان خفیا قال رب زمان انی و يا اي رب زماني و حنا لازمو بشکاز چې ما کمزورې شوی دي اډو کې منني زمانه او ګور اډو ذکر کوي دا زکه زکر کوي علما کرام زکر کوي دا دا لاګای امام مدارک وای ارډو کې خاص کزکه الیان نه هو عمود البدن و به قوامو ہو دا د دین ستن له چرډو کی کمزوري شي نو بیا هڅه کم د ارس ختم شي مزکه تخصیص ده ده کوي کمزوری شیدی اڈوکی زمانا وشتالر را سوش پین سویده سر زما شایبا یا ولمبا ولم اکم بی دعائی کرب شقیه او نیم زب بلن استاز لرا اے رب زمان نا نامراد محروما گورا طول که محتاج وحان العظم منی الہ نده زکا اڈوکی کمزوری کیگی دارنگی ولم اکم بی دعائی کرب شقیه زستا پا دعا بانده ربان نیمہ مراد محروم و انی خفت الموالیه بیا چیاریگی نو ایلا نده او بیشک زیاریگ ما الموالیادن سبیانو نامی ورائی درستو زمانا وکانتی مراتی آقیرا او دا خزا زمان آقیرا شندا بودھائی فَهَذَلِي مِلَّذُنْ كَفَسْرَا کِزَمَاتَ آد مِلذ خپل طرف نا ولي يا وارثو يارثني چې میراث وڑی زمانہ وایارثمن آل ياقو به میراث وڑی د آل د یاقو نه او اگر زوی یار باغ لرا رزيا وغرا رزيا وغرا ورې اوگرځه الله اکبر علماي کرام مانا کيلک الله ما روح الماني او اي امرزيان اندک قولا وفیلا. یا لادا سے اوگر سے قول او فعل کی تداونا خوشالے دا سوگر سے یا رسونی و یا رسمن ال یعقوب میراث اڑی زمانہ د انبیاء کرام میراث سی حدیث کرازی چه انبیاء کرام الله اکبر اولماء کرام فرمائے لگا روایت رازی امام احمد او ابو داوود او ابن ماجه ترمذي دغه روایت رازي نبي عليه الصلاه والسلام نه چې انبيای کرام هغه میراث ته د نو غ میراث تا علم ده انبيای میراث درهمو د نانیر نه پری و انما ور رسول علما هغه میراث ا علم, دا علم ده علم دې زنه خو مینه لاین استدلال کوي او یو قران د انبيای کرام میراث وي او داناغه و وارث سليمان او داوود را به شي یا روستو نمل کې چې وګورال ته میراث سليمان عليه السلام د داود نه وړو او بیا په ابو بکر ني صدیق باندې ډېر رد کړي چې ګوراه غویلې چې دا د قرآن صراحتن خلاف کړلې دا وا غریب خبر نه دي چې یاري سنی وایره سمن آل يعقوب ته دا ٹھیک ده د زمانه په میراث وړي خود ټول آل يعقوب نه څنګه میراث وړي دارنګ و وایره سليمان داود داوود کې کاغه استدلال کړي نو د سليمان عليه السلام ته میراث وړو داود نا نو ولید داود علی سلام نور اولاد 900 شسرب دوول نا نا مان میراث دایلم دا ده دا صفه سرګنده خبره او ده او ملون خومینی پوه شایه نه ده او پوه ده نه قران باندې یا زکریہ او زکریہ اینا نو بشر کا بے شکم گا خوشب بیدر کا اتا لرا بے غولا امین پیوہ لگ باندی چنن داغو یحیابو ہیلم نجعل ہو چننگر زولے مانداغد اپننگر زولے مانداغد پارا من قبلو مخکد دینا سمیعا ہمنامے داغوہ ہمنامے نشتد ہے یادا مانا چننگر زولے مانداغد سرا مسائف و صفاتو کے نيبنون کي هم ناميشته نه صفاتو کيشته ده قال او غره کامل بشارت ده الگ بامي او نون ولم الله پخبلا کي خدا قال او اوه رب سماين و ان انا يكون لي سرنگ بشي سما د فارا غلام يون لك وكانه او ده خز سما شندا بوده و قد بالغت او تحقيق سره سيدله مزو من الكبري د گوداوالي نايتي او شواليتا زك خزا دا لسکم سلو کالو او دیو دا شپک شلو کالو نویزو او زما خزم اولاد دکابل ندی قالا اوی اللہ تعالی کزالکم دارنگی دا قالا ربو کا ویلی دی ربستا هو علی اینون چی دا کارف ما باندی احسان او تحقیق سره پیدا کرده ما تا را من قبل مخکد دینا او نوی تیس یو شعی مذکورو قد خلق تو کا محتاج ہو غورا اخر او حزینو استاد قد بالا تو منل کی بریتیه جز جز د دې صورت پاي جز د بیاو دلالت کی چم بیا جز دی الله تعالی تا قالو وېدو ایر بسمه وګر زوی سماده پارا ایت نیو علاما قالو وې ایت او ک الله تو کلم الناس آوا نه حواله مستاداله چ خبره بنه ک درې سپې سويې بالکل برابر یا سويې پدا شال کیږي وروګرامټو وروګرامټ په خبره باندې کې فاخرجالا قومه پسراوات ده په خپل قوم باندې د خپل عبادت خاني نه اشاره وکړه یتان سب به خدا چی تاسو ته سبې بیا نه وای واشیا صباح او بیگا صباح او بیگا مانسو کول لرز او شفا دا له لوی او بڑا بیان وای ان سب بهو وکره تو و اکبر سباو بیګانان چې بس سار کې وای ماقام کو بیان نه معنا ټول لرز ته اشاره شیخ د پنځفیر ا دی ځای مثال ذکر کوي وای یو دو طالبانو دا رینا استاد تاسو کو دیون چې څنګه سره ډې موټي ملایوي کې خدن او غيوا دی چې او ملایويږي یي څه سهر او بیا ما دا سڑی روگ دیکلا ایبل نیتا پا سا غده سار او ما خام دا دا سار او ما دا دا مانا چه سار او ما یعنی هر وقت بس دوڑای دا دوڑای دا سه سره بی نو بکرتا و آشیا سبا و بیگا مانا دا کسه لگا د اللہ صفائی بیانوئی او دا اللہ پاکی بیانوئی یا یحیی اوس یحیی علیہ السلام پیدائش او لوشو نبوت او ته ملاو شو اوس ای جسداه یا یحیی او یحییخذ الكتاب او نیوا کتاب لرا بی قوتن فام انصرا وا اتینا او ورکلم گا لرا الحکما فام د تورات س بیا فور کوالی کی وا او شوق یا وحنانا مفسرین معنی کئ وحنانا ای شفقتن و رحمتن ل ابویه و لغیرهما اللہ اکبر شفقتن و رحمتن محروبانی کول دخپلت ملدنہ دخپلت رفنا محروبانی شفقتن و رحمتن لیابوائی مورو پلار سر رحم محروبانی د خپل طرفنا ملدن ما ته محتاج و زکا و پاک والی و کان تقیه او دیر پریزگار و بردن او احسان کونکه بیوالی دیه دم دمونو پلار سرا ولم, ولم یکون جب بار ناسیا ناو ده متکبرا آسیا گنانگار و سلامون علیه یوم اولیدا او سلامت یادی علیه پا دباندی یوم اولیدا پا رزباندی چو زیگا ولیشو و یوم او یموتو پا رزباندی چو مر بشی و یوم یوب آسو حی زبان یو باسو چې پروتوکول به شي حای یا چې کله به ژوند دې کولې شو پروتوکول به الله اکبر دا درې حالات ذکر کړم علما کرام ذکر کړي پدی صاحبان دې لکالا ابن کثیر ذکر کړي وای سوفیان ابن او نویلدی چې ډېر او حشد اغا سنا چې سړی وي په یاره کې نو درې ځایونه دي یو دا یو مای د فیاره نفڅو خارې جمعم معکانهفی یو مموو فره لم یکوونه آ نه هم و یو ما یو داسو دا درې حالت تهوي یو چې سړی دنیاان ته را شي داسې ځای خپل ځای نه دنیا ته نو دا ټیم کې په انسان یارهوي دارنګې دنیا نه چې کلځې نو شي نو داسې اقخوامووینی چې هغې مخکې نو ندللی دارنګې. ګاله پر قیامت کې پور تا شي نو بیا به داسه خلک او ني پیارا نفس فی محشر اعظم خپل ځان به محشر اعظم کې سې کله الله حشر به ني آئے کې انداد او خوف حالت خدا حالت نو کې الله وې چې په یاه یا باندې په سلامتی او امن وي او دې صاحب باندې مفسرین کرام ذکر کوي لک ابو منصور ماتوریدی تعویلات اهله سننه کې چګوره وی خبره دا ثابته شوه دا قوی روایات سره چې یحیی علیه الصلاۃ والسلام شهید کله شو دی نو ایمنګ ته چې الله وی ولاته کولول وي یوقتل فی سبیل الله امواذ تاسو شهیدان تملا موای زملاوا تمای دای پرسکنا الان کې یحیی علیه الصلاۃ والسلام مړ دی او الله رب العزت شهید دی او الله وتمل په خپل یومای اموت مړ وتا وی نو ا دانه چې په شهید باندې نه مړ اطلاق نكیږي مړ او تویل شي دا دا نه شي چې وای رو قیامت پر راشي تاویلات اهل سنتي حدیث باندې ذکر کوي و ذکر ایز دا ایصال السلام سره د صفای د مریم نام وزکوریات کتو توفل کتابی فی, فی کتاب کی مریم آواقیه د مریم یا عبدید ده مریم ایز انتا بزت هر کلا چو جدا شوا من آلیه ده فلکوروالنا مکانا شرقی اغزای مشریقی طرف تا فاتخذت من دونیم حجاب فسوینی ولا ده غینا یو طرف تا من دونیم یو طرف ده غینا حجاب فردی لرا فارسلنا پس راولی گمگای لیا غیطا روحنا روح پل اضافه تشریفی فاطمہ ثلاثہ نی جوړ کاغت لا هغه بشرا پر شکل د انسان سویا برابر قالت انی اعوذ بالرحمن وبشکل د انسان سویا برابر قالات انی اعوذ بالرحمن وبشکل د انسان سویا برابر قالت انی اعوذ بالرحمن ما د انسان ان برابر قالت انی اعوذ بالرحمن وبشکل د انسان سویا برابر پیدا یو بدکار سره او ویلای ان كنت تقیہ کته تقین ما پرې دغه خبره غلطه را دا معنا چې کومه وکړه ګور فاره صلی الله ما وتره لږ خپل روح جبرئیل یامین ما نه پنا غواړي اعوذ بالرحمن مریم عجز ده الله اکبر نو چا عجز ده دا داغې نه پیدا زکریا عجز ده دا عیسی عجز ده قالا غو ان نه مابی شکه حه انا رسول رببي کې ځ ماستا د درستالی هبل کې د د پااره چې غلامن زه کیا او الک پاکوو ګوره محاجوه که نه للی بالا او دا نقل د کلام د الله تعلاې فریشته درک معینی الله ایي چې تاله در درکم غلام پا قالته و دې را ان يكنني سرنگي بشي زما ده فارا غلام نی ولا ک ولممسنی بشر او نده رارسه دله ماتو انسان الله اکبر ولمیمسنی بشر یو انسان ماتا ندرارسه دله ندرانز دي شوي الله اکبر ماناسو ځ نه بد کارب نهېنیک ولم دی واللام اکوے بدکارا بغیا بد کاره قالله کذا او الله کذاللی کا ام قظاللی کا کار همم دغهې دی لکا مدارک ذکر دی لکه مدارکېکررکئ ال امرو کمان پولته لم یا موسو کا راجلن او سافان نپ په نقاون د تا سرې او شړی کورولی کړه د نه ځنا خبر همداررنې قال ربك هو الذي رب اللہ اکبر اے نہ خلقو بہذہ طریق پیدا کرو بہ من پدی طریقہ والنا جالو او دے پارا چوگر دو من گدلرا ایت اللناس نہ ہدا پارا د خلق مہربانی د خپل طرف نا وا امرم مقضی او دے حکم پہ سلا کلے شے فہاملتو فنتبذت دے نماز کہ تاسو لوک سوره انبیاء او گرے ایت نمبر 91 خبر او بیا سان نشی اللہ اکبر ایت نمبر 91 อัลلہ تعالی واللاتی اعزنانا احسنا چه پاکی ساتلو فرج خپل شرم غالرا فنا صخنا فیها پسو کو مږه پګری واند هغه کې می روحینا ذروح پننا وجانا او ګر سولمږه دلرا وسوی د دلرا ایتلینا سینا خال لعلالمینا ایتل لعلالمین فنا صخنا فیها می روحینا اروح پکی فکوو نو فا حاملت ہو پس اوچد که حامل اوچد که دی اغیالک لرا فانتا, فانتا بزد پس جدا شوابیه پا دسرا مکان قصیه اغزای لرطا د خلقونا فا اجا اهل پس مجبوره کلا دی لرا درد دو ولادتو الاجیز غین نخلطی درد دو ولادت اغا پیر اغیو مجبوره کلا الاجیز غین نخلطی اغا د دو کجوریتا تنی دو کجوریتا چ در د ولادت پر رازي اله نه دي قالته امید ياله تني افسوس ته ما لرمه تو قبل هازا چملاوي مخک دي دينه وا كنت نس منسيا او وزو هير منسيا روککلېش وې روک شې هير تیر وې يادامنه نس ين هير منسيا هير کلېش وې هير تیر چه بس اڑونم نشان مې نوي چ دينا مخک ملاوي ا حدیثو که فرازي چې مرګ غوښتلو دراو نه دي نو دیواله غوښته نو دا د دیواله چې د دیوهه سما په دین باندې الزام نه او د دین باندې چې د الزام لګي نو بیا غوښته شي یا د دیواله جنا چې دیوهه زما خاندان پاک دی او زما خاندان باندې الزام نه لګي زما دیواله جنا نو مامړه او دا ټیم بیا جایز دی فَنَادَاهَا فَصَوَازُكُمْ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا فَصَوَازُكَ رَبُّكَ دِيتَا مِنْ تَحْتِي آنِس دِیدا دینا الله تہ زنی چه مغم جنے گا تو قل قد جَالَ رَبُّكَ يَا فَنَادَاهَا أَوَازُكَ أَيُّ مَلَائِكَةِ دِيتَا مِنْ تَحْتِهَا لان دے دینا معنا نزدې دے دینا الله تعالى اندا چې ما مژنه تا قد جاء لربک تحقیق سره گر زول دا رب ستا ته کی تا تا سریا عبد ولد او بو وحو ز او سن دان ځان تای وهو الیک اوس او ځانتا به جزاین نخلهتی څنګه د کجوری تو ساقي تر او بغورځوی پتاوانې روطو بن جنیا کجوری تازه جنیا اړولشوي فاكلي فصره واشرب اوس کا وقریاینه او یا ها کا پس کچاری تو اووینی ده بشر ده بشرنا ده کچاری تو اووینی من البشری ده انسانانونا احادن یوتن لرا فقولی نوایا سره سرا بیشا کما نظر کل ده ده پاراد محروبان باشاد سو من د روجی ده خبرونا فلان او کلی مل یوما فسنن را هرگز بدا خبرونا کما نن رز انسیاد یو انسان سرا حس یو انسان سرا قد جعلا ربو کی تحت بیا وې رطبان جنیا بیا وې کلی و شربی ینه اول ذکر د او بو کوي بیا د کجورو الانکه خراک او اکل مخکی او شربا روستوی نو ول اول او بو ذکر کوي په کار او چفراکه مخکی ذکر کړو علماء کرام ذکر کوي د او ضرورت د اکل نه ډیر ده او خراک کې الله اکبر او بو ذکر کوي زکاټه دا غي ضرورت ډیر دی او چونکه خوراک کی عادت پدې جاری ده چیول ول انسان خوراک کئ بیا او بس کی نو د دیواجنا کولی وشر بی کی عادت اشاره کئ چې خوراک مخک ذکر کئ او ذکر دو وو ته ته کی سری یاج ذکر کئ نو دا ضرورت ډیر وي فاتت بیه قومه پس راید دل را قوم فلتا تحملو چه غیقی اوچت کرو آغا لرا قالو یا مریمو او یا غی لقد جیتی او یا غی او مریمی تاکیق سر تاراتلل کردی و انشه ناشناتا یا دیر ناکارتا یا اخت حارون و خورید حارون یاد حارون د قوم نوا او یاد آغا پشان پریزگار و انزکو تا داوی حارون اللہ اکبر د موسیٰ علیه صلاة و سلام رورتی اشارمانسو تا دا آغا پشانتی پاک ایمونگ خوطر دیر پاک پاک گانلی و دا حارون پشانتی تا خوطر دیر پاکه گانلی تاولی دا سی کارو کو زکاو تا دا سی وی یادا مانا چه دا غد قوم یا اخت حارون و خوری دا حارون ما کانابو کمرا اسو ان نو ستا ساڑے بد او نو مورستا بغیانا کارا پا شارت ایلی دا دیوالی سوکڑ فاشارت الیه اشاره او کل دې خپل بچی ته قال او یغه کایفانو کلمو وسران کم به خبر وکومنګا من آشا سره کان فلمادي چې دغه په زانګو کېږيګه کې سبي یا ما شوم قالې نی عبد الله او یغه بندد اللہ آتانی و جعلنی را ما بنده د الله اتانیل کتاب او جعلنی نبیه راکای به مالره کتاب وجالنی نبیه او ګر سې به مالره پیغمبره اتانیل کتاب اننی الله ویژه بنده د الله يم د الله بنده خدام کی دیشی چې حرامی نو غام د الله بنده کی دیشی خودل تا کی ورپسې چون کی د سردا پر سوال نه کیږي دا پر سوال د سر کی آتا نیل کتابه مالو الله کتاب را کهی نو چې کتاب چا لور کای او نو بی جوړای نو حرامی حرامین شکی دې له هغه مور پاکه دا او بلکل د هیڅ قسمه ګنا نه ده کړی انタニل کتاب راکایو مالل را کتاب وجعلنی نبی اوگر سایو مالل پیغمبر وجعلنی اوگر سایو مالل مبارکان الله اکبر موبشرین معنا کئ مبارکان ډیره نافواله یا موزه الخیرات الالهیا اغا زید اغا برکتونو الالهیا او زایه یا مبارکان آمیرم بالمعروف و ناہی نانی منکر بالمعروف او ناہی دا منکر چکی مانا با داستی بند جوڑی وجا لنی مبارکا یا مفسرین مانا کئی اللہ لکا کرتا بیوئی زا برکات و منات عفی الدین و الدعا ایلیه و معلما و معلما لہو ما با ین ک فدو والله او برکهتونالله جوړئ او په کې چې دوعا بخ کو مو معلمبه م یا دا معنا چې نان مدارک مانا کئی ما ب نهفیالله جوړی او خیر, خیر مععلمبه م جوړئ خدون کې د خیر آب می جوړئ الله اور۔ و اجل ان یوگر زیب مال را مبارکان خیر او برکات والا انما كنتو كم ذا کی چه مځه واوسانیو کم به کیما ته بال صلات پکاولو د منځ باندې او پرکاولو د ثکات باندې ما دومته حیات در در څو پوری چه مځه ژوندې تر سوچ ز ژوندې نو ما ته ودا وکم کوي الله اکبر وای دا اللاما روح الماني ذكر كاي وايوان تطلع مؤن الظاهر المتبادر من المدته المذكوره مدته حياته مدته حياتي مدته كونه عليه السلام حي في الدنيا علاما هو المتعرف وذلك لا يشمل مدته كونه في السماء ويدين ويت ظاهر بده متبادر د دې مدې هغه مدرا چې دنیا کې کی پکم کیفیت سره ژوند دیو دنیا کی کم کیفیت سرا اس اگر چہ ای سالے صلی اللہ والسلام جو اندرے خفا کیفیت مذکورہ چہ کم دنیا کے اون و پار کی پا کیفیت سرا ندی نو دنیا کی چہ کم نہ جوندے نو منس باقی او اس الٹا کہ داس چہ کم نہ نو جوندے نہ دن داو کم مت شامل ندی یا ما دم تو حیا چہ دنیا تا بیاراش مو بیاپ دنیا کے کوم با دمارگ نا پاس بیا عبادت کیوں کیشتا دینا نو نہ باقی ما دم تو حیا و او جوڑای بمال را نیکی کونکه بیوالی دیتی پا خپل مور سرا ولم یا جان نی او نبگر زی مال را جب بارن جاہل دا حکام او نشقی یا متکبر دا عبادت دا اللانا و السلام علی و سلامت یادی پا ما باندی پا آغا رزباندی چی کلاو زیگل او او سب آغا رزبانی چی کلا مر بشمزو او پا آغا رزبانی چی پور تا بکل شمزو جوندی الله اکبر امام قرطبی رحم اللہ د